سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ زُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَهْدِيَ الظَّالِمِينَ دووم او داتم اعتراض ترمنزا نن ننې سبق کې واقعيات د ابراهيم عليه السلام ذکر کړي او د ابراهيم عليه السلام واقعيات د درو فهدوده بارا ذکر کړي اوولہ فائدہ بیت اللہ داوی بنیاد د دا توحید د بارا کې خودشي او نتاصب کې ول شرک کوي بیت الله بنیاد ل توحید فلم تشركون فيه بیت الله او توحید د بارا جوړ شوی او نتاصب د الله ذات او صفات کې برسو کوله ایجاد را اود داغه ماخذ ده ایت نمبر 125 وایس جعلنا البیت مصبتا للناس وامنا چې دا الله کور دا الله د عبادت داغه دی والد لپاره جوړ شوی او نو تاسو ولې انکار کو ولې مداخبر او نه منلا چی دا پیغمبر مبشر دا ابراہیم علیہ السلام دے دا آگا پا زیری دا آگا دعا او دا آگا سوال بانے راغلے دے نتاسو ولی د دا خبرا نمنئی او د دی انکار کوئی آیت نمبر ایک سو انتیس کیا غزی کرکی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یدلو علیہم آیاتکا ویعلمهم الكتاب والحکمہ الله داسې پیغمبر راوليږي یو خو چې د دوی نه یې د دوی په شانتی د دوی د قوم نه یې دوی هم د الله کتاب ولولې تعلیم ولود قرآن او د سنت ور او د غلط او عقایدو نه نه نو دا پیغمبر په دعاو د ابراهيم عليه السلام راغله ده نو تاسو ولید د خبره نه منه نه اولي خلاف کوي او درم توحید د ټولو پیغمبرانو مشترکه مساله و باقی کې اختلاف د چانو او غزي کرګي آیت نمبر 132 کې و وسع بها ابراهيم بني هي وياقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ابراهيم عليه السلام خپل بچو له وصيت کړو يعقوب عليه السلام خپل بچو له وصيت کړو چې الله تاسو التوحيد مسळा مقصد د زندګۍ ګرځولې دي نو چې کله د متفقہ مسله ته تاسوي ولې نه مانی نو, نو دادرې خبري چې بويه الله د توحيد د پاره جوړ شوی دی تاسو تاسوب به ګشركوي دا پیغمبر په دعاوې د ابراهيم عليه السلام راغله ولي خلاف کوي او توحيد د ټولو انبياو مشترکه مسله ده نو تاسو ولې و مني و اذبت رب ابراهيم ربه بكلمات یاد کړئ وروخ چې امتحان وکړو په ابراهيم عليه السلام باندې دا غرب او خبرو کلمات وي باض مفسرین دي زه کې خبر ذکر کړی دي چې کلمات نشه مراد ده خو ا خبرې لري خسته نه دي زکه چې خبره کې وزن نشته خوان به کې نشته سو کوئی چې ا کلمات نه مراد لګبره توړه کول نو کنا اغسطل د ترخونو یو خدا خو فطرت ده دا خبره صحیح نه ده صحیح خبره دا دا چې امتحان هغه سستری چې باغې کې نفس ته تکلیف ورسي امتحان خو اوږې ج امر شاقا سغ حکم سغ امتحان و انسان راشي او انسان باغې کې کامیاب شي یا فیل فال شي او مکه مونږ ویلو چې کله قران کریم د خپل ځان تفسیر بخلکای نو مونږ بل حسلم حس نو محتاج کیږو الکف القرانو یفسرو بعضها بعضن قران کریم د خپل ځان تفسیر بخلکای او مونږ دا ویلو چې به ترين تفسیر د قران په قران دی مونږه تفسیر د قران په قران کو د تفسیر د قران په احادیث متوحر او کوو تفسیر د قران په اقوال د صحابه و کوو کو تفسیر د قران په اجماع د صحابه و کوو نو کله چې قران کریم دا امتحانات ذکر کړی دی نموند د خلق او لا الله نه محتاج کیغو او قران دا غنو زهونو کی ذکر کړی و امتحانات په ابراهيم عليه السلام باندې راغلیو چې هغه سخت امتحاناتو او ابراهيم عليه هغه پور کړی یو داغینا د خپل بلار سره مقابله کول د خپل بلار سره ماده مقابل, سر مقابل ادری دل او قران کریم دا سور انام کې ذکر کای آیت نمبر 73 کې و ایس قال ابراهیم الیه بی ازرا اتتخزو اسناما الها انی اراک وکوم کفیز ولالمبین یاد کا وخت چې وې ابراهيم عليه السلام خپل بلار ازردہ اتتخذو من الها ایت نسی هغه بوتان په خدای توب باندې زتا اوسلا کوم پلوی جہالت کې وینما تاسو غو گمراهي نو د ابراهيم عليه السلام بلار هغه سولو کې سړې نو د نمرود د بادشاہي لوی پیرو لوی بادشاو او چکل ابراہیم علیہ السلام د مسلی دا توحید آغاز کڑیو نو تقریبا سلور ساو اپیگلی جینا کئی اگا دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار سرا داغ پکور کې داغ خدمت دا پاراوی او د ابراہیم علیہ السلام دا پلار کور بے پخپلو کنسو بانے جارو کولو دم لوی بیروازر دا آغا مقابلی لسو قدری دو ابراہیم السلام دویم امتحان ور باندې قران ذکر کوي چې د بادشاہ سره مقابله ده هغه په ان شاء الله د سوره بقره کې راځي آیت نمبر 258 کې الانترا الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَعْطَى اللَّهُ الْمُلْكَ إِسْقَالُ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ نمرود بادشاہ دے مقابله د حضرت ابراہیم علی السلام سره را ابراہیم علی السلام ورتوئ زما رب خو اغذات دے چې اغه مرغ او جندرا ولی د جند او د مرگ مالک دین او اغه نابو اغه مرغ او جند خو زمره هوسته شما دوه کې دی را وستل یو باندې سزا یې موته خو دی وا اغه ته وی عزت مې بری خو دی وی د امړو ما جندیکو او بل وی غوناو نوغه پان سکو ابراہیم علی السلام سوچ کوج دا خو بالکل جاهل مطلق ته په خبره نه بوئیږي دغه জন্তور نکو نو ابراہیم علی السلام ورته وئی ف ان الله یادی بالشمس من المشرقی فاتی بها من المغرب زما الله نو ورځه مشرک مراخیږي مغرب ته غرزي نو ځکه ته الای ځان ته خدای نو مغرب نه راخه جو او مشرک ته ورزو قران واي پهو هي الذی کفر حیران پاتشو کافر بلکل حق دکشو بغیر د جواب دریم امتحان د الله د پارا اور د دنګل د الله دین د پارا اور د دنګل حضرت ابراہیم علیہ السلام اغه ټول بوتان جکم دی اغه تس نسکل ټوټه ټوټه کل, کل فجعلهم جزازا الا اللہ كبير اللهم لعلهم الیه یرجون ټوټه ټوټه ټوټه کل او سریه مشری اور لفر خودو اغه من فعلیھا ذا الہتنا انه لمن الظالمین زمو خدای نو سرداکار چا کړه دا خو غټ ظالم دی نو چونکی ابراہیم علیہ السلام خو مسئلہ بیان کردی وا نو اغیسی وی سمئنا فتن موند یو زوان خبر آوری دلی دا یو زوان چید دی الہو پا سوچ سوچکا یو کالو له ابراہیم اگت ابراہیم ابراہیم خلق وی گو رو زوانی وردو دا مسئلہ د زوانانو کار دے ویسو کو یرابا دیس وزول غوانی نو جہنم تے غرزو مناره جوړه غا خدنګا او اعلان وشو چې څو خیرات او زاده صدقات ورکوې نو هغه غرد زي او خشاک خلې او اړ میدان کې جمع کوي ووفسرین لیگې چې شپږ میاشتې د ملک خلکو خشاک راځم وکولو یو لوی ډېر یو لګې شپږ میاشتې هر څره ګډې راډي او دام مورخین ولګلې بي چې د ټولن زیات خشاک د ابراهیم سلام السلام پلار بلار اذر چې وښوله موږ هغه ټال واجولو او ربلګو ابراهیم عليه السلام هغه ټال باندې کېنولو او چې کله جټور کولای نو یو پړې نمرود نیولې دے او بل پړې د ابراهيم عليه السلام بلار اذر نیولې دا چې واخو هم راځي بلار باندې مقابلې ته ورآړي فرشتې او فرشته ابراهيم عليه السلام ته جزو فرشتې ما راغلی ما نو تاسو غواړی چې زه سوال الله تورث او نو ابراهيم السلام ورته وایي حسبي من سوالی علي المهو بهالي زم ما دا سوال نه اغه ما باندې ډیر زیات بو دی زم ما زمایل مغسرره زه چې چا د پاره اور د غرزيګم اغه تطبتا او ابراهيم عليه السلام ورته غرزلو الله و دې اور ته وګورځول خو جان ناهم ولأسولين کامکل نو نیت باندې فیصله رب کوي الله رفي صلی الله بس باندې کوي بنیت باندې اوس کربوړ اگر راغې د اور خوا کې ګیناستو او اور له بوکی ور کول چې اور دا اورتی شي اوس دا کربوړي په اور بوکی کې به سم راځوري خو نیت خرابو نو زکاوی چه کم زیکی مومونتونو بس پا حیلو حرم کی اولئی اوج نئیه او تورانکا اغس زیر سمندر ناپخ پلم خوک اکیو برا دی پا وزروک او برا او پا ور بانی برا نا برا سندی نیت داو چی دا ور مرشی اللہ پاک پا مارغانو کی زورا ورکا او تورانکا پا مارغانو باندی اغا زورا ورشو نچستان یې صفائی الله تعالی یجعل له مخرج الله بتاتہ د مصیبتو نه د ويستو روباسی نو بادشاہ سره مقابله او د دا دنګلا سره امتحان چخپل ودان د الله د رضا د لپاره پرېدا لکه سوره صفات کراذی وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین زدا الله د لپاره کوم الله متعال خیر نو هجرت د الله د پاره وګ خپل ملک پر خ덜 دا ډیر لګران کار و پنځم خپل زو د الله د رضا د پاره قربان کا او سوره سوافات دا نقش ز ذکر کیف الا بلغ ما الصيام کل چې دا زو حضرت اسماعیل ال سلام د منډه ټول شو ابراهيم عليه السلام ورته وي اي بچيا اني ارا في المنام اني ازبحك بچې ما خوب لیدل چې زړه الله په نوم باندې تا قربانوم اوس دا الله حکم د ماتا زکه خوب د پیغمبر دا وحي ښه خوب د پیغمبر دا وحي زکه قران وي و ما ينتقون الهوا پیغمبر د خپل خواهش خبرې نه کوي دې چې سوي ان هو الا وه يو ها الله حکم دې بار بار ورته کیږي کی وه معنا بیا بیا وایو په بیانې ابراہیم عليه السلام ورته بچیا ما خو خوب لیدله الله حکم کړ دې چې اسماعیل علال کا فنظر ما ذا ترى تاسو خیال لې ايده الله حکم منل قول پکار دیو کنه حضرت اسماعیل عليه السلام د غیرتی بل غیرتی بچیو ختانه متل کوي وې د خوغ وخو شو روان خسته وي بلار غیرتی دین او الله ولا بچه اسماعیلم غیرتی ورکلې عليه السلام الله زما په قربانه ولتان رضا کیږي بابا جی او نوې فن زور مازا تراس سوکمان وغه ورتوي یا اب تفعل ماط عمر ستجیدونی انشاء الله اللهم نصابرين بابا ما قربان کا اب زبر صبر کو دا الله په حکم نو الله رب ال غیرتی ذاته اغه د ابراهيم غیرت ور بسید بچی د حضرت اسماعیل غیرت دواړه ولیدل نو هغه خود غیرت نا گناغات غیرتی ذاته فلما اسلما وطلاهو للجبين دا د کار دی ورخه هر کله چې دواړه تابیدار شو او ګردنه دي حدود الله حكم الله حضرت اسماعیل علی السلام پهلمه خوا چولو اسماعیل علی السلام ورته خبرې کوي بابا جی و یها او وایا وای ما چې کله لاله نخفل سرغو باندې با پټای تړي ولي بچې اسنه چستاستر کې په ما باندې ولګي او ستړک رحم راشي او رب ناراضی شي الله اکبر او دویم باباجی ما چا لا نو د مړې د طرف نو مې نه لا له د سړ د طرف نو مې لا له ازونه چې زما استرګي او استاذ ترګي یو بل تمخا مخشي استاذ وکي بیا را هم راشي دا گفت شینی د شو او اسماعیل عليه السلام هغه په مخه واچولو چاړې رواه استاو بسم الله الله اکبر چळे راکان قران ويفف وفديناه بذبح نذيم ما ورته يلوه قرباني ما خيکا او چې کل ابرهيم عليه السلام چळे روا او چلولا او مطمئن شو چې ماکم زوي علالولو اغه علال شو نسترګي اسپر وي چې الحمدلله شکر ده خدايا چې وي کتل خدک غلتي ټکاي اسماعیل عليه السلام آل دني غلار دي غيرتي ذاتو کنا او په غیرتی ذاته غیرت کړو ځکه پیغمبر علی السلام وی دا دو قربان شو بچیمه د اسماعیل علی السلام اولاد گیمو هغه باندې چاړه کې خود شي ودا او د حضرت عبد الله بچیمانو هغه باندې چاړه کې خود شي ودا انا ابن ذبیحته ځکه دو علال شو بچیمه دا لوی امتحانو بیا ورته الله او امتحان چې ابراهیم علی السلامه خپل اولاد او خضا په دې خوشي بیابان کې پرېدا ابراهيم عليه السلام د عراق نار روان دي او بيت الله کسر اورسید والله واله حکومت کوچی دلته کېدا به چې پرېدا او ته ځا تر هغه چې پرېدا او ته او سی او خزا ورسره یو کم سن وړو کې ماشوم چې هغه خبر ځان لا غرځې دیو او اواخر دا کې پرې غدل خزا اوردا आवाज کړي د بادشاہ لوردا چال دی بري غدو ابراهيم ا ابراهيم السلام په شان روان دي بیا ورته واز کوي چال دی بري غدو ابراهيم بیا ابراهيم عليه السلام مخکي روان دي په درېم ځل ورته غ قضا واز کوي الله امر کبه ها او ابراهيم الله درځه حکم کړي دي چې مونږ دي شرطه کې پرې دا ابراهيم عليه السلام مخروګر زولو وی او الله را حکم کړې وي زاجي زا الله حکم غره الله بمشرم نخواراي چري ومون نر سوا کوي نو ابراهيم عليه السلام باندې شپګم امتحان جګا الله تو ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير عزيزر ان ذا بيت محرم الله ماخبل خپل بچي دایز یې استاد لپاره پر خپل شغیر عزیز ارن الددسر شین بوټه نشتا جشین بوټه نشتا نو د سکل ابو بکر زه نهي آثار د زندګی نشتا الله وی ابراهيم تزه دا زمما کار دي او بيبي ها جرا جننه بي السلام د جون مارګري د بادشاہ لور دا او بچي ور تعلق نه چغي و کوم زه گی چې بیر زمزم دے د زمزم کوې په خانه کابه کې دغه ځکه حضرت اسماعیل <سؤال> علی السلام ناشته او بی هاجرا کله یو غونډه ده صفه ته خو کیږي چې وګورم کو څوک کاری چې مدد تی غواړم بچی ده په را اوبره کیه سوغنيشتان او د هغه را کوز شي نو کوم زه گی چې ته صفه مروه د منډه وې د ته میلې نه دکه زه کې وای زموږ اسماعیل علیه السلام داغي د دا نظر نه پنا شو نو دلته بلګه پمنډه لاړه چیا سينه بشیرانه سوخري مو آل ته د مروا غونډې ته وخته ګیر چا پیر بهو قتل سوخاري نه بیا براره وانه شو بیا به ملينه زره انت رو سید نو منډه به ولا اغه ادا الله تا دمر محبوب شوا دمر خوښ شوا چې نمستا حج حج ال دې صاحب سفا مروا وګه عمرا الکبلی چې عدد حاضر یو کې او هغه ځکه منډه وې اغه عدد الله ورشو نو په ما او تاب باندې لازم کا او غنوغرزولو د خپل عبادت چې کلدی دا او چې که برابر کل او حضرت اسماعیل علیه السلام آل تناس ته ولتی و هي نو اغه لتو سرا الله پاک د ابو چناد زمزم چینه راوېستا د یو غدل بچو وبو کې ناس ته په منډه دا غو خاله ورله او د اغینه گیر جابېره د شو ګبن شوروګو او ورته وی زمزم زمزم زم د ایبرانی جبه لفظ دی چې مزای مزای دل د ټګی ساره شی اګه زمزم دا غینو مو غرزې دو اني اسکانت من ذریه بواد غیر عزیزین ان د بیت کالمحرم الله استاکور سره میثار کړه دا شپګم امتحان په ایبراهیم علی سلام باندې وم امتحان الله پر رویس دو او اغدا تمام مصرینو لکلے دے چه اغا امتحانات اغا پورا کل خپل اولاد لا کې پر خدل پلار سره مقابل اکول بادشاہ سر مقابل اکول قوم سره مقابل اکول انی اراکا و قوم کفی زلال زستا اوستا قوم اغلوی گم رہی کیوی نما نما نو و ابراهيم السلام باندې دا امتحانات ورالو کلمات نه مراد د که امتحانات دي اوس موشي غنا چوه ازيبو تلا ابراهيم کلي چي کو پ ابراهيم عليه السلام باندې ربو رب دا غ ب کلماتن پيو سو حكمو نو فتمهن نانو ابراهيم عليه السلام پورا کلاغ لرام قال الله رضوي اني جاعلکل الناس امام و ایبراهيم عليه السلام زه در ژوند تا لرا د پاره د خلقو پيش هوا د د خلقو مشر او رهنمای قال ایبراهيم عليه السلام او ومن ذريتي الله زما اولاد کین نیکان خلق پیدا کی خپلار بچو د پاره د 5 تک بل سال من ومن ذريتي الله زما بچم د قوم مشرانو ګرځه قال الله پاک ګویل لا ينالو احدي او نرسي واده زم ما د نبوت زالمانو دا جکم سره زالمین اوغه کې به نبوت ني نه کان بچي بدی هغه او د ابراهيم عليه السلام هرڅو جسم رمم بیا له سلام د جناب محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ټول د ابراهيم په اولاد ایبراهيم عليه السلام په اولاد کې دي واذ جعلنا البيت مصابا للناس اوس اولنی फायदा دوا کېده ابراهيم عليه السلام او یاد کا اغوخ او کله چې وګرځول موږ بیت الله لرامت صابا للناس زیدت لورات لو, لو د پاره د خلکو وامن او زید امن دامن دا زېمو ګرځولو من دخل له کانمنا سوق چرنا د او پامن باندې وتخذ او انسیه من مقام ابراهيم مصلى او انسیه د زید ابراهيم عليه السلام نا زید منځ اوس مقام ابراهيم د خان قابې دروازه او د قدم اغه کانه چې برو ته داږي ترمنځ دي ته مقام ابراهيم وایي و علماء وکل کچری صرف په دغه ځکه کې موس لازم شی نو بیاه خلک په دغه ځے یو بل اوج نزهګه وحنه معلومیږي او کسان ډیر زیاتی نو ابهت الله کې کم ځکه درکاته منځږي دا مقام ابراهیم دی واتخذو انی سیمه مقام ابراهیم مصلا زید ابراهیم علی السلام نه زید مانزا واحدنا الای ابراهیم او ما حکمو کو ابراہیم علیہ السلام تاو اسماعیل علیہ السلام تاو ان تحر بیتی چپاک کئی کورزما بیتی بیت اللہ کورزما زکولہ بیت الله ہوئی لطائفین دا پارد تواف کو ان کو والعاکفین د پارا د اعتکاف کوونکو چپاغي کې پړاو واچي او پادې کې لکه رمضان کې خلا کې اعتکاف کوي ورک سجود او د پارا د رکوع کوونکو د سجدي کوونکو چې رکوع او سجده کوي د الله عبادت کوي نوغه و دازه ولا پاک کوي و اس قال ابراهيم او یاد ککل جوه ابراهيم عليه السلام رب اجل و از ما رب اقرزه هاذ البلدا ذا كده د علاقہ د ملک امنند امن گی وارا ورزق له من الثمرات الله د دې ملک باشنده ولا رزق د می و نا نو دا د دعا دا په یو موسم دل د می و نه ختمي چا دعا کړې ابراهيم عليه السلام کړې او دعا چې د رزرو نو چې قبلېږي ابراهيم عليه السلام د زړه دعا کړه وا اوسم اثرات موجود دي د دنیا هغه سرګی اوسیز کیږي دا ګمل خلک نه بيږي نه بل د خلخري د خلخ مزي اخلي دا چا دعاړه د ابراهيم عليه السلام نخپل اولاد د دنيکې دعا غانې کوي الله يرزق اهلا من الثمرات الله رزق ورکی اورسه هغه چاته ادمه او نا چی ایمان وروړي من آمن منهم ام چې جې ایمان روړل دینه پاله باندي ول یوم الاخر او برز دا اخرته قال اول الله ومن كفر او چې کوفر وکو چې توحید اون منلو فامتوه قليلا زبور ته مهلط ورګم لوګم دې سمع او بیا از تر روحو الى عذاب النار بیا بے را خاگم اورد جہنمتا و بئس المصویر او دیر بد دیزے دو سیدو دا جہنمام بیا گوری و ازیب تلا ابراہیما او کلچ امتحانو کو با ابراہیم علیہ السلام بانی ربو دا غربو بی کلمات ان پیو سوک تمهننا نو بسپې کا غ له کاه اني جایایلو کلناسيې معما الله پا د ګزوم تا دپ د خلکو پشه قالهوه من ذورورتي او لبرایمسلامسلام الله زما بچوکې قالهویل الله پاک لاینالو نه رسیږې هد ظاللی من زماوا و اذ جعلنا البيت آ... یاد کا او ظلم بیت الله مصابتا للناس زیدت لورات لود بار د خلق او امن او زید امن والتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او لشهید زید, زید ابراهيم عليه السلام نا زید مانزو واحد نا الى او حكمو ابراهيم عليه السلام تا اسماعیل عليه السلام تا انت هربيدي او حکم کو موی ابراہیم او اسماعیل علیہ السلام ته پاک ک کور زم आले طائفین د بارد طواف کو انکو والاکفین د بارد اعتکاف کو انکو ور رکع سجود او د بارد رکوه سجدی کو انکو و اس ک ابراہیم او کله جو ابراہیم علیہ السلام رب اجل اے الله غرزه هاذا بلدا امنه داخل د امنه وارزق اهله او رزق ورګي د دې اوسیدونکو ته بنسمراته د من امن منهم بالله او سوک جیمان در یدین پالا باندیو پورس دا خیرتا قال اولی اللہ پاک ومن کفرہ چاچی کفر کو انکاریو کو فا امتیوہو قلیلن زبا مولت ورگم دلالغم دے سمع اسطر روحو بیابی راک آگم الازاب ناری عذاب دا اورتا و بئس المسویر او دیر بد دے زیدو سے دو دا جہنم و آخر اللہ رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والحسين اللهم وفقنا لما تحب وترزوها اللهم وفقنا لما تحب وترزوها ربنا لا تأخذنا النسينا وقتنا ربنا ولا تحمل علينا يسرا كما هملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به وافوانا واغفر لنا والحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين